Та разом і бажала їх. Перш ніж вийти з хвіртки, страхаючись, позирала, чи нема де Романа, обходила іншими вулицями, і, не стрівши його, почувалась так, мов їй Надія одурила, і сама гнівилась на себе за те почування. Але іноді йому щастило перейняти її. Тоді він проводив її до базару, селкуючись спершу завести дівчину на якій інші вулиці, щоб довше ходити, і все так гарно до неї говорив і прохав вийти. Якби вона не бачила його, то їй би легше було. Вона його потроху забувала. Але оці зустрічі, оці втікання від зустрічей і жаль за їми, оці розмови й думки, думки про його та про його слова, не давали їй спокою. Лихо було Левантині з Романом, а ще гірше з Квасюком. За ним не було їй просвітку. Відколи Квасючка поїхала, в'яз до неї, як шевська смола, ліз обнімати й цілувати її. Вона, звичайно, штовхала його, втікала з хати, сідала на дворі, аж поки він йшов знов до своєї бакалії. Добре хоч те, що не міг довго сидіти в хаті. Уночі вона зачіпала на защіпку двері з кухні у світлиці. Але одного разу прокинулась, почувши біля себе когось. Скопилася з просоння, як божевільна. «Не пужайсь, не пужайсь, це я!» Озвався знайомий, гидкий їй голос, і вона почула на собі його руку. Зірвалася з лави та з хати перебігла двір і заховалась аж в другому кінці його за сажнями дров. Була боса, самій сироці та у лихенькій спідниченні. Вона сиділа там довго, зо з острахою холоду, цокотячи зубами, сиділа, аж поки подобіли з холоду ноги і всю її, мов, трясця трусило. Тоді догадалась злізти на горище над кінницею і закопатися в сіно. Там зогрілась і, дрімаючи та прокидаючись, пролежала до ранку. Уранці тільки рипнула дверима в кухню, Квасюк зараз же вийшов з другої хати. — Где то ти бродяжиш по ночах? Давно надо по господарству пора вона біга. Так говорив, мов би сам нічого й не зробив, а вона була винна. Не стала з ним сперечатись, тільки сказала. — Отдайте мені пашпорт та зароблені гроші, то я піду від вас. Він зареготався. І ж, какая умниця! Хазяйка з дому вона буде розчитуватися. Безроботниці хазяйство покидати. Дав би я їй деньги та й пашпорт. Нічого не дам. Хочеш йти, іде така, як єсть, Та посидиш у поліції, та по етапу додому пошлють. Левантина боялася поліції та етапу. Вона згадувала, як одну з їх села дівчину приведено додому етапом. Боже, якого сорома було! А скільки назнущалася з бідолашною в поліції! — А що? Уже і спужалась? — казав далі Квасюк. — Ну, якщо ти така ніжна, то я тебе більше й не займу. Живи собі, я до тебе не торкнусь. І почав божитись і присягатися, що не займатиме. Вона не знала, чи вірити йому чи ні. Якби на той пашпорт та гроші, то зараз би втекла. А так що вона робитиме? Зважилась зостатись. Але того ж дня купила за свої гроші кільця до дверей і замок, бо защіпку можна було відкинути з Квасюкової хати в щілину, прикрутила кільця і замикала на ніч двері, але не могла спокійно спати. Раз у раз прокидалась, бо їй все марило, що хтось увіходить до неї. Стрівшися з Романом, Левантина похвалилась, що їй погано жити, що хазяїн до неї в'язне. «Так що? Бросай тут та ставай на другу службу», – порадив той. як же я кину, коли він ні пашпорта, ні грошей не віддає?» «Скверна я штука. Без пашпорта ніхто не прийметь. Ну, а ти таки бросай. ти переходь до мене жити. А тим часом пожаліємось поліцію» що вон пашпорт не віддають. Поки пашпорта получиш та службу найдеш, то живе в мене». Левантина не приставала на це і все думала, що його робити.